На мене, як на людину іншого віросповідання, дивилися косо, хоча ще ніхто нічого не говорив. Товариші мої видавали себе за простих козаків, але їх ніхто не бачив у церкві. На них, як на приїжджих, підозра могла впасти в першу чергу. А козаків в таких справах жартувати не люблять. Заб'ють кола в руди і будь здоров. Зненацька двері відчинилися, я зірвався, та страхи мої були марні. Це була Ольга. «Ти чого?» – запитав я і тут же встав, подивився, чи ніхто не бачив, як вона заходила. Людей не було, а ніч у вересні темно. «Ти не приходиш, а я не можу довго без тебе. Місця собі в хаті не знаходжу. Ось поглянь», – вона оголила груди. Я не второпав, лише задивився, і тут до мене дійшло. Не було хрестика. Я його викинула. Це все для тебе. З тобою я хоч на край світу, милий мій. Прийняла я вже в себе два десятки козаків. Небагато, але початок є. Скоро з тебе паде закляття. Мене накрила хвиля збудження. Ні, не від того, що я побачив її груди, їх я бачив уже не раз. Я загорівся бажанням через те, що та блудниця відреклася від Христа, а для мене більшої насолоди нема. Вона відчула це збудження, підійшла до мене і повисла на шиї, готова тут же віддатися. Та я був не дурень. ця жінка мені вже була неприємна. «Кохамна моя миленька, я поцілував її, дуже тебе хочу, та зараз Брюховецький має повернутися. Не треба, щоб він бачив нас разом. Ти йди додому, а завтра обов'язково побачимося». Я ще кілька разів поцілував її та виштовхав за двері. Наступний день мав би видатися чудовим, але так не сталося. Гетьман вилів усім козакам подвоїти пильність. Варта ша стала по місту навіть вдень, день. Уночі ж вона була потроєна. І то були самі гетьманські козаки, що не підчинялися з сотникам, з якими пив Брюховецький. Це вже недобре. Тепер вирватися з чигирина непоміченими буде вкрай важко. Усі ходили суворі, і дивилися строго, непривітно, звістка про навалу царських воєвод сколихнула місто. Відразу ж з'явилися такі, що пов'язали ці заходи гетьмана з нечистою силою, яка завелася в Чигирині. Козаки не на жарт тим прийнялися, і якщо ми не демодрала найближчої ночі, то до наступної можемо і не дожити». Тось нахвалявся, що сьогодні священик буде вечірню правити, і хто не прийде, того то хапатимуть. Тому, вислухавши всі ці речі на торговиці, я відразу ж рушив до Брюховецького». Іван Мартинович також відчув на собі підозрілі погляди людей Гетьмана. Правда, вони не думали, що Брюховецький чорт або упир – а підозрювали в тому, що економ знюхався з молодим Хмельницьким, і вони задумали щось зле. Ми з ним зустрілися в конюшні. Він зайшов узяти свого коня, а я наче провідував дрозів. Ну що там, пане Іване, чого так довго тягнете? Уже весь чигарин на вухах. Зежди іще, пане. Якраз сьогодні гроші привезли, рахують, ділять там десь близько мільйона талярів. Зрозумій пане, що через твою жадібність нас можуть схопити. А без грошей, що ми зробимо? Без них мені що. Звичайно, тут він мав рацію. Мені необхідно було придумати, як забезпечити сьогоднішній відхід. Іван Мартинович мав свій план. Сьогодні на вечірні буде багато людей. Усе місто, поміж ними ми загубимося, прошмигнемо через вал, і гайда. Звісно, він придумав добре, та тільки мені це не було до вподоби. Куди-куди, а на вечерню мені не можна. Краще відразу колав груди. Може, я тебе краще за валом почекаю? Ні, сам я золота не донесу, а більше нікому не довіряю. Гетьман всюди очі має. Мої друзі заховали два десятки коней із гетьманської стайні в степу, коли ті там паслися. Коней у гетьмана було чимало, тож пропажі ніхто не зауважив. З нами їхало ще кілька вірних людей Брюховецького, тож коней про запас треба мати більше, дорога не близька і погоня може бути. Юрко отримав частку грошей і зібрався їхати до Києва в Академію. «Грошей з собою не бери, протринькаєш скоро», – мовив йому Виговський. Юрко поглянув на нього з ненавістю. «Не бійся, пане, тут залишу. Іван Мартинович буде їх мені зберігати. Він єдина вірна мені людина». Ці слова трохи взяли гетьмана заживе, адже він ніколи зла Юркові не бажав, і гроші батькові всі, які викопав, віддасть ще й із процентом, та Юрко нічого не хотів слухати, був ображений на цілий світ. Він сухо попрощався і поїхав. Тим часом я рушив до Ольги в корчму. Треба було, щоб вона мені надала останню свою послугу. Здорова, господине! Привітався я. У корчміщі нікого не було. Усі почнуть сходитися пізніше. Здрастуй, Любий. Вона зраділа, побачивши мене, прилинула, хотіла обійняти. Я грубо відштовхнув її. Я прийшов сказати, щоб ти мене більше не чекала, я їду. Вона зблідла. Куди ж? А, я знаю, ти повертайся з пані Оленою, то ми з тобою. Візьми нас у бихів. Ти вибач, Ольга, та нам не по дорозі. Як це? Ти ж казав, що любиш. Я заради тебе. Я знизав плечима. То й що? Полюбив і пристав? Нащо ти мені? Крім того, люди бачили тебе голою в очереті. У тебе хрестики немає, до церкви давно вже не ходиш. Ти заразила чорною хворобою багатьох козаків і сама скоро зігнеєш від неї. Вони всі думають, що ти відьма, що з дияволом спуталася. Вони скоро прийдуть сюди, щоб тебе судити за відьмування. То ти їм і розкажи, як хреста ще її зняла, як ноги перед кожним розсувала». Вона страшно зойкнула. «Але чого ти так говориш?» «Бо така правда. Я обдурив тебе, а ти занапастила свою душу. Ще й других людей зі світу звела. Ти блудниця. І так тобі й треба». Вона відсохнулася. «Хто ти? Яка різниця? Головне, хто ти?» І що тобі зараз робити? Що з твоїми дітьми буде, як їм жити в цьому місці? Я б на твоєму місці повісився, а за дітей добрі люди подбають. Сказавши це, я посміхнувся і пішов. За порогом хати покликав домовика. То був маленький кудлатий чортик розміром із добру кішку. «Знаєш, що маєш робити?» Він ствердно кивнув головою. «Я ні миті не вагався в тому, що Ольга зараз зробить. Уже надто довго я володів її блудницькою душею. Вона зараз розплачеться, розридається, тоді встане, витре сльози, спробує стати на коліна і помолитися. Проте душевна мука не дасть їй зосередитися на молитві. Раптом чорна кішка заскочить через вікно до хати, протяг відчинить двері, глечики один за одним почнуть падати із мисника, голоси почнуть говорити з нею.